Capra cu trei ezi. Gata, gata cu behaiala, Mă iezi eu, stia jucăuș, m-a ascultat sau pleca cuș. Mă filați să-i capri de zăpăuți, Tăceți! Să povesteți la copii cât mai sunt capra cu trei A, bine că s-au liniștit. Să trecem la povestit. Era odată o capră care avea trei Doamne, și ceapății nu-ți vine să crezi. O dramă petrecută pe meleaguri moldovene nu a decât în piesele Shakespeareiene. Păi, dacă Shakespeare o asculta, oh, ce mare tragedie scria. Singurul inconvenient. Că o scria în engleză toată și voi nu i-ați fi înțeles cu niciodată. Și a zis lui Creangă, bădie, povestește-le tu tot buclucul, Cum a fost cu capra, iezii și lupul. Și nu s-a lăsat rugat, că iubea toți copiii din sat. I-a chemat în boș de uca cu motocei și le-a spus capra cu cei trei iezi Dragii mei, era odată o capră care avea trei ies Edul cel mare și cel mijlociu, mă jur, al norocului să fiu erau obraznici și plin de răzfăți de dădeau prin băți Cel mic era harnic și cu minte de nu ieșea caprei din cuvinte Într-o zi caprai i chemă și le zise <tri> Dragi mei Dragii mei copilăș, Eu, eu mă duc în pădure Ca să mai aduc ceva de-a da? Voi, voi încuiați ușa după mine ascultați unul de altul Și nu cumva să deschideți ușa Până nu auziți glasul meu Când voi veni acasă Eu am să vă dau deștiri ca să mă cunoașteți Și am să vă spun așa Cum cu cucuieț, ușa mami discuieț, că mama va duce vouă frunze în buze lapte înțăță, drop de sare în spinare, mălăiește-n călcăiește, smop de flori pe subțiuori. <sus> ați auzit ce am spus eu? Da, Ei, da, de Ei, deci pot să amână deci de pe voi. Să nu ai nicio grijă, mă rucă! mai suntem odată băieți și ce au vorbit? Vorbu! Da-i așa! Apoi venți! Veniți la mine, ca să vă sărutem, M-am duc! Aia ce pe tine! Dumnezeu, Dumnezeu, să vă aperiti Mai rămâneți cu bine! Da. Merg să le să mă -mucă, și să le întorci cu bine și să ne aduci de mâncare. <fie> Plecând, treaba ei cu zorul, iezi la ușă trage zăvorul. Dar vorba din bătrâne a spus: Păi ce-ți e scris în frunte-i pus? Și păreții urechiau, Fereștile ochi Un dușman cu mătrul capri Se învârtea în jurul casei Lupul La Îl știți voi ce dă ma oi Prindea vreme cu prilej Să pape carne de iezi Cu pe pereți prinse Trei cu cuieți. Repeta Dreie scucuieți, ai că-l știu E momentul ca să viu De iar împinge păcatul să-mi deschidă ușa halal să-mi fie Știu că i-aș și i-aș jumule Hai să încerc fie ce-o fi Dre, <coughs> Dreie scucuie, ușa mamii de Hai, hai deschide-ți fuga dragii mei, fugulița! Hai! eu mă mămuca! Nu deschide, nu deschide, ca asta nu-i mama! Zău, zău, nu-i mămuca! Ce te princep tu? deschide mai mare, nu te lua după zgâmboiul ăsta! Sărăcuți de mine! Să nu faceți pozna asta, că-i vai de noi! Asta nu-i mămuca! Zău, eu o cunosc după glas! Yeah. Glasul ei nu e așa de gros și de răgușit, ci e mai subțire și mai frumos. Pantul, uite că m-a dibuit, chiar muciosul îl amic, e pitin. Și-a Am să te rod os cu os Îți întorc pielea pe dos Și ce poftă mare aveam Acum am eu potoleam Cu ei făceam bairam Burta-n boală o băgam Să vedeți voi ce v -așteaptă. Am o idee deșteaptă Dacă nu vă păcălesc Apoi lup Nu mă numesc Lupul hoț, cum știți că este, la un fierar se oprește, puse limba să-i ascuțe, pe la din și măseluțe, pentru glasul aș subția se și cânta Întreiesc <coughs> cu cuieți Ușa mămii de scuieți Îl vedeți, vedeți Dacă mă potrivesc eu Lui prâslea ăsta E mămuca E mămuca, e mămuca Dar pai cinei dacă nu ia Bă, Că doar am și eu urechi Nu? Gata, mă duc să-i deschid E nică, stai, ascultați-mă Și pe mine, fiu mic uzul poate mai de-apoi a venit cineva și a zice Deschideți ușa, că vine mătușa Voi trebuie numai decât să deschideți Apoi tu bădieti după mucea? Nu știi că mătușa e moartă de când cu lupii albi Și s-a făcut oale și ulcioare, sără, rămane. Nu, nu, nu m-ați înțeles Ia taci, mă, cosule Că când a ajuns coada să fie cap, așa Ce? Că dacă n-a potrivit noi o ține mult și bine pe mămuca afară Gata, eu mă duc să-i deschid I-ntră, în horn fugi Picioarele-și sprijinii de prichici Și tremura ca varga, dar se țina și nici nu mai respira Mijlociul Țușt și el se băgă sub chersinel și de frică, mai bădie, tremura ca o piftie. Iar cel mare, ca zevze cu dreb la ușe, ca berbecul se oprit, rase vorul, parcă îl cuprinse zorul, dete ușa de perete, lupul, hați! Mai fuși băiete, dacă poți, stană rămase, i-am fi lupul col Că ce pofta a avut! Doar capul a mai rămas cu dinții rânjis sub nas la fereastră la șeză și iar dă-i și caută. Eu nu s-a făcut? Ori, ori am auzit mai multe glasuri, dar ce mumesc eu, parcă au intrat în pământ! Mm. Nu să fie! E mă că mare minune, dar nici acasă nu mă duc. N-am de sapă, n-am de coasă, să mai scot ocesc prin casă. Oh, cam am obosit de bătrânețe. Măi, dar ceilalți unde or fi? Lupul de șale se văita că îl cam doare Se lăsă greu pe chersin spre a hodini puțin Dar nu știu cum s-a întâmplat Ori chersinul a crăpat, ori lupul a strănutat Căiedul, în loc să atacă l puse în naibii păcatul Să-i zică el o urare lupului de strănutare să-ți fie de bine, nașule! ghi de ghi de ai ce -ai. Fața a-spunsă, te jucai? Ai vin, vin la nașul să te pupe, vin-o la nănașul iute Să-ți în cornițele și să-ți frânc costițele Să vezi hârjonea la dracu' îți las, da, vernu-mai capul și ți-l pulze loc la geam, am obraz doar suntem neam. Stai așa, stai așa de unde să încep. De la gât, că mă pricep. Așa, așa, așa. Da, să beau apă rece, ca să nu mi se aplece. fuse bun, am ce să zic? Dar de eu la mic. E distet și Mititella își pune capac cu el. Mai e mai, mai bine să-i iau din loc că soare! sfințește și mie că se întoarce cu mătra capră și dau de bănuit. E, hai, au, ha să-i merge! Doamne, am scăpat! Să Nașul nostru și prietenul dumitale cum atroa lup se arată în Prag. Ce? Cu meu El care s-a jurat pe părul său Că nu mi-o spăria și niciodată Ei. Apoi dă-mă, mucă Nu știi vorba aia Lupul schimbă părul Dar năravul va Ei, Las, las că l-o învăța Eu, minte Dacă vede că se văduvă sărbană Trebuie să-și bată joc De casă și de copii Cum cu mine Ți-ai pus boi îmi plup Păi cu metri Ai să-i scoți fără coarde Doamne Doamne Rău mai ai chinuit Iezișorii Mi-ai răpit Greu făcuți Amar crescut, Dă-mi Înser ca să trăiesc, să pot să mă jenuiesc Dăm curaj de răzbunare Inimii alinare Las -mă, muncă, taci. Lasă, lasă Lasă că eu fac și eu cu mătrul, una să mă ține minti și o mușcaie labele. Hai, hai la treabă cu mătrâță, că lupul, lupul ți-o dă da lucru. Lângă casă, lângă capră mai copii, era o groapă. Și-și puse nădejdea-n ea Fiindcă plănui ceva Lăsă plânsul, lăsă joalea Se înarmă cu răbdarea Mânecile suflecă Și de treabă se apucă Suflă focul în foale Facea niște sarmale Și plachie și ghiveci Ca un în alivenci Făcu pască cu smântână Și pregăte și prescură Cu veratei cumplu groapa și să vezi ce făcu capra Puse lemn putregăit să ardă focul mognit Puse o leasă de nuiele Peste dânsa frunzicele Turnă țărna așa puțină Așeză o rogojină Din ceară scăunel făcu și îl chemă pe cumătru A, o bună vreme cu mătru, dar ce vânt te-a bătut pe aici? Bună să-ți fie inima cu metri, cum ți i căutătura Băi, nu știi dumneata că nevoia te duci și pe unde nu ți voia? Hmm. E, aia, nu știu cine a fost pe la mine, pe acasă, în lipsa mea <hă>, știu că mi-a făcut-o bună oh, Ce fel cu mătriță dragă? Ei, ei, a, a găsit iezi singuri I-a ușis și i-a crânpoțit de le-a plâns de milă oh, Dar nu mai spune cu mătă <hă>, Apoi de-acum ori spun, ori să nu mai spun că totul Și-mi ei! Ei, ei s-au dus către domnul. Ei, și datoria ne face să li căutăm de suflet, nu? E, de aceea de am făcut și eu un praznic nu pe puterea mea și am găsit de cuvințe să ti poftesc și pe dumneata cu metri ca să mă mai mânghii. Oh, oh, oh, bucuros dragă cum mătră, dar mai bucuros eram dacă mai fi chemat la nuntă. Ei, te cred cu metri, Dacă pai de, noi cum vrem noi și cum vrea și el de sus. Hai, hai să mergem, să mergem. Doamne, doamne, cum e doamne, ești și mai dragă lume, tocmai de-așa n-ai parte. Taci cu mătră, taci, când vine a plânge, abia m-abțină. Lasă, lasă, că ai plânge mai târziu. Cum? Ei, e, vreau să zic la palastas oh, dacă ar ști omul ce ar păți dinainte, s-ar păzi oh. e, Ademără grăuit cum e, trebuie să dea Dumnezeu Să fie pe gândul meu Că sărbari gângâliși Și e cruz sau fai dus e, e, Pe semne cu mătră Că și lui Dumnezeu îi plac tot puișor de cei mai tineri, nu crezi? E, dacă i-ar fi mâncat Dumnezeu, ar mai fi cum ar mai fi, da? Nu-l văzut nimeni prin pătături. Mătăle cu metri, ce părere ai? Cu mi e i face un păcat, dar tot zic. Nu cumva ne-a dat raită pe la dumneata pe acasă, ai? mi a în minte ca acum Că l-am întâlnit odată În zmeuri și mi-a spus că dacă Ai vrea dumneata să-i dai un băieț Să-l învețe cu o jocăria E, mm -hmm. ai, ai, ai, ai, Cu metri, cu metri, Luca, -a ajuns, hai, ia ia, ia, ia, ia Ia, ia, poftim, ia, poftim Și scaunul de ceară capra Lua deasupra grupii aranjă Șez Șez și o spătează Și mă binecuvântează Ia Ia sarmalii Ia răghiie Ia strachina cu plângi, Și de suflet zilipie. Dumnezeu să ierte pe cei răposați cu mătră Că bune sarmale ai mai făcut <grijinț> <grijinț> Și gogălți, gogălți Lupul băga și nu se mai sătura Dar cum o spăta Deodată buf Cade lupul drept în groapă ieșul s-a topită Lesea stă nesprijinită Că cu lucră El topea și el ardea Oh, cum mă Mă duc ca o lumea m-am acum am acum scoate și ai mâncat. No. Ei, cu capra ți-ai pus în cârb. Capra ți-o venit. Ha. Vă leu, cum mă trăd mele. Sunt păjăratic, biete de ele. Mi-a luat foc mă doare rana și inimioara plânge zârmana. No. Oh. No. nu cu mântri, că așa mi-o mi-o oar mi și mie inima După iesișorii mei ai Dumnezeu ziceai că-i plac pui de E, mai tineri uh. hey, hey, hey, Află că mie-mi plac și de-iștia mai bătrâni Numai să fie bine friends. Uh. Da, da, da, uh. știi Așa să treacă focul prin ei uh, Sura inima în mine cu madră uh. Mă rog, spate mă și nu-ți mai face atâta o sândă cu mine Moarte pentru moarte cu metri, arsură pentru arsură, ah, Că, că bine-o mai ai plis mișa din oarea cu cuvintele din scriptură. Ah, de tot, de tot mor, ah, mor. Apoi capra mi le încarcă tot cu pietre în cap, în groapă Iedul mic, îl cu norocul Punea fân să stingă focul ce vreți, minte de ied tont la omor de tot Caprele învecinate s-adunaseră Cu toate auzind de întâmplare Cu lupul pus la frigare La privechi s-au așternut Pe mâncat și pe beut Veselindu-se împreună Hai că e bună Și <laughs> eram și eu de față De mint apa să îngheață Și-am încălecat Pe o roată și v-am spujit Ea toată Și încălecai pe o căpșună Și vă zisei o minciună Că e bazm, Că e poveste Ceva adevăr tot este dar fuga Măi după capră să o mai spună ea odată